Szeretettel köszöntelek minnyájatokat. Szervusztok, kedves kisbarátaim! Egy májusi estén édesanyánk, miközben kikísérte vendégét májban éni, így kiáltott fel a verandán. Jaj, egy moly! Pedig milyen alaposan átnéztem minden ruhát! Megfogta a molylepkét, és feddőleg szólt gyopárbátyámhoz meg hozzám. Itt röpköd az orrotok előtt, és nem törődtök vele. Gyopár ravaszkás ábrázatta lesz, mondta. Tetszik tudni mit? Kapjunk minden molyért egy krajcárt. Édesanyám elkomolyodott, nénénk azonban nevetett. Nem rossz gondolat, így jobban eszükbe jut, hogy nézelődjenek. Én megadom nektek a krajcárt a molyokért. Láttam édesanyánkon, hogy bántja ez a megállapodás, de nem akart ellenkezni a nővérével. Csak ennyit mondott. Reméljük most már nem igen lesz, hiszen mindent kiporoltam, benaftalínoztam. De bizony, röpködtek a molyok továbbra is. Gyopár egy hét múlva szombaton vagy húsz lepkécskének a maradványait vitte igazolásul Májva nénihez, és ment aztán a völgybeli falucskába, Tiszfúrót, meg csavarokat vásárolni, mert akkoriban már nagy kedvel ezer mesterkedett. Ugyanezen az estén így szólt hozzánk édesanyánk, mintha a ti szobátokból jönnének a molyok. Én ugyan átnéztem mindenhol mitokat, de hát ha elkerülte valami a figyelmem, vizsgáljátok át holnap mindet ti is. Hát ha van valami Rongydarab darab, vagy szövetholmi a játékaitok közt, és abban van a moly fészek. De hiába vizsgáltuk át mindenhol minkat, a következő héten még több moly röpködött házunkban, és szombaton gyopár már vagy harmincat vitmáj van ez. Kérdezte is tőlünk, édesanyánk aznap este, de hát jól átnéztetek a múltkor mindent? Gyopárhoz fordult. Te rongyokat szoktál a padlóra teríteni, kilincs olajozáskor. Gyopár buzgon bólogatott, azokat is megnéztem alaposan, és egy hét múlva már negyven molyocskával sietett nagynénénkhez. Hétfőn délelőtt, a nyári szünet első napján édesanyánk megint kihordta családunk összes ruháit az udvarra, szellőztette, kefélte, töprengve vizsgálgatta őket. Több rengve álltam magam is a szobán közepén, Gyopár nem volt odahaza, és egyszerre csak két lepke szállongott el előttem ugyanabból az irányból. Gyopár fiókos szekrényének legalsó fiókja felől. Figyelni kezdtem a fiókot, és abban a pillanatban kiröppent a résből a harmadik. Örömömben, hogy megtaláltam a fészket, sajnos üvöltöttem egy nagyot. Ha óvatosabb vagyok és titokban, Megsemmisítem, szomorúságtól mentem meg édesanyánkat. Üvöltésemre ugyanis bejött, és együtt vettük ki a fiók hátsó sarkából gyopár ócska, rongynak használt kötött melegítőjét. Ellepték a zsákszerű hernyótokocskák és rökködtek belőle a lepkék. És éppen csak kitettük az udvarra a csirkéknek, már szaladt is bekertünk be gyopár. Tíz órait kérek, Édesanyánk szótlanul figyelte, hogyan fog viselkedni, ha megpillantja a tolongó csirkék közt a melegítőt. És ez a viselkedés, hogy nem kiáltott fel meglepődve és sajnálkozva, hanem legelőször is haragosan rám pillantott, aztán meg egyre vörösebb és vörösebb lett, ez a viselkedés határozottan elárulta, tudott a molyfészekről. Édesanyánk szótlanul nézte egy ideig, aztán csendesen ezt mondta. Hozom a tíz órait. Miután bement a konyhába, Gyopár rám emelte tekintetét. Te fedezted fel? Én? Milyen mafla vagy? Most futcs a krajcároknak! Vagy egy fél óra múlva, amikor Gyopár már eloldalgott hazúról, édesanyánk egyszerre csak abbahagyta a molyos fiók súrolását, és így szólt hozzám. Látom az arcodon, kisfiam, mennyire megdöbbent téged, amit gyopár cselekedett. Nincs igazad, ha nagyon elsz rá. Nem rosszaság ez, csak csintalanság. Súrolt tovább, majd megint rám nézett. Fúrók, meg csavarok kellettek neki. Azért füllentette, hogy jól megnézte mindenhol miért. Egy kis csíny ez, kisfiam, semmi más... Ezen tulajdonképpen nevetni kell, nevetni, és csak ugyan el is nevette magát. Eljött a nyár, megérett kertünkben a sárga barack. Gyopár annyira szerette a barack hogy alig készült el édesanyánk a befőzéssel, már is nyaggatta nap-nap után bontson ki egy gyüveget a tíz órai vajas kenyerünkhöz. Édesanyánk meg nap-nap után elmagyarázta, a lekvár télire való, most friss gyümölcsöt egyetek. Egy délelőtt kihozott gyopár egy üveg baracklek várt a kamrából. Tessék csak nézni, édesanyja, ez az üveg romlani kezd. Édesanyánk aggodalmas arccal megszemlélte. Csak ugyan, akkor hát ezt az egyet kibontjuk, meg kell enni. Ettől kezdve minden harmadik, negyedik napon talált gyopár egy-egy romlani kezdő üveget. És néhány hét múlva édesanyánk szomorúan kijelentette. Úgy látszik, valami hibát követtem el, talán nem forraltam elég ideig. És másnap reggel nekiállt. Az összes üvegekből kicsorgatta nagy lábasokba a lekvárt. Újból főzte. Egész délelőtt a tűzhely mellett állt. Kavargatta, hogy oda ne égjen. Csorgott a homlokáról a verejték. Főzte közben az ebédet is, és kimosta újból a lekváros üvegeket. Segítettem a törülgetésben, és nézegettem az üvegekről leszedett, vízbe áztatott hólyagpapírokat. És egyszerre csak fölkiáltottam. Tessék csak nézni, ezen a papíron valami kis kukac lyukat rágott. Édesanyja figyelmesen megnézte a papírost. De ahogy is kukac, ez egy kis hiba a papírosban mintha tűvel átszúrták volna. Rossz gyerekek szoktak is csinálni ilyesmit. Jukat szúrnak a papírosan, hogy romolni kezdjen a befőtt, és hogy ekkor hirtelen elhallgatott. Nagyon elkomolyodott és megszemlélte a többi papírt is. Majdnem mindeniken átcsillant egy pici ponton a napfény. Ebéd előtt, amikor gyopár hazajött, kitört belőlem a felháborodás. szégyelt magad! Jukat szúrtál a hójak papírokon. Megpróbálta tagadni. Én? Jukat? Te megbolondultál? De abból, hogy hirtelen a homlokáig vörösödött, és édesanyára kapta tekintetét, nyilvánvaló volt. Ő tette. A levest még lesütött szemmel szótlanul kanalazta, de aztán rándított egyet a vállán, és túlságosan is élénk, beszédes lett. Szólogatott hozzám is, én azonban nem voltam hajlandó úgy tenni, mintha semmi se történt volna. Nem feleltem neki. Ebéd után hátra hívta édesanya a kertbe, és hosszasan beszélt vele. Aztán meg engem szólított be a konyhába, és ezt mondta. Látom, megint nagyon haragszolt gyopárra, pedig nem nevezhető rosszaságnak, amit tett. Ez csak egy kis, egy kis bántotta feddése, Folytattam hát némi csúfolódással. Tudom, tudom, csak egy kis csíntalanság, és nem is hazudott, hanem füllentett, nem is ravaszkodott, hanem huncutkodott. Édesanya azonban nem vette észre a csúfolódást. Felderülő arccal bólintott. Úgy van, kisfiam, ez csak egy kis csíny volt, ezen nem feláborodni, hanem csak nevetni kell. Nem tudtam, hogy miért, de nagyon-nagyon szépnek éreztem, hogy édesanyánk ott a konyhában, a sok üres üveg mellett, amelyeket újból meg kellett töltögetnie, le kellett kötözgetnie, valóban meg is próbált nevetni egy kicsit. Cuppantottam egy nagyot a kezére, és kiszaladtam a konyhából. Egy őszi vasárnap este felé a verandán olvasgattam. Édesanya és májva néni a kertipadon beszélgetett egymással, Egyszerre csak betotyogott a kis csiripiszli, és majdnem sírva kérdezte tőlünk. Hazajött már gyopár, mert elvitte a trombitámat. Vásár volt aznap a völgybeli falucskában. Onnan jött hazafelé csiripiszli többet magával. De megálltak labdázni az erdőben. Lerakták a sok vásárfiát, dobokat, kardokat, papírtrombitákat egy fatövébe, és amikor hazaindultak, Csiripiszlit trombitája hiányzott. Gyopár utánuk jött fel a vásárból, és látta egyikük, hogy csak ő járt ott a fánál. Máj van éni, aki már úgyis hazafelé készülődött, kézen fogta Csiripiszlit. Na gyere, keressük meg Gyopárt, nem lehet az, hogy ő vitte volna el. Megismered valamiről a trombitádat? Megismerem. Ki van szakadva egy kicsike a papírosából? van éni köszörült egyet a torkán. Ne, jól van, gyerünk csak. Hiszen lehetséges, hogy tréfából csak ugyan elvitte. Hogy trombitáljon egy kicsit, és aztán visszaadja. Érted? Cserépiszli azonban tudott gondolkozni, és ezt mondta. De akkor miért nem maradt ott, ahol labdáztunk, hanem akarja megtartani? Becsukódott mögöttük a kertajtó, és egy ideig csönd volt. Egyedül ült édesanyánk a homályosodó kertben. Egyszerre csak felhangzott az utcán egy vásári papír rombít a rekettes hangja. Nyílt a kertajtó, csikorgott az ösvénykavicsa, és hallottam édesanyánk kérdését. Mit vettél a vásárban, kisfiam? Gyopár válasza Határozott hangon kezdődött ezt a pisztolyt, hozzá ezt a két doboz gyutacsot, meg ezt az sípot. Bele is fújt a síbba, majd pedig, mint akinek csak ekkor jut eszébe, elbizonytalanodott hangon hozzátette. A meg igaz, ezt a trombitát is, de abba már nem fújt bele. Hadd nézzem meg közelebbről is azt a trombitát, kisfiam. Zavart volt gyopár hangja. Ha, olyan, mint a többi, mert ezek mindegyformák, tessék. Most hosszú ideig csönd volt, aztán úgy szólalt meg édesanyánk, mint aki nagy terhet cipel, és nehezére esik a szó. Ezt a trombitát te itt az erdőben vetted el, kisfiam. Egy fa alól, ez a trombita csiripiszlié. Légy szíves, Vidd el neki! Visszatartott lélegzettel vártam, mit felel gyopár. Nagyon hosszú ideig hallgatott. Aztán ugyanúgy nyögve megszólalt ő is, mintha súlyos teher alatt görnyedeznék. Én, én ezt csak tréfából vettem el. Meg akartam tréfálni, csiripiszlit. Édesanyánk sóhajtott, aztán csendesen így szólt. Nem is tudtad, hogy csiripiszlié, és nekem is azt mondtad most, hogy vásároltad. Gyopár azonban most már megmakacsolta magát, és élénkült is a szava. Azt is tréfából mondtam, holnap megkérdeztem volna kié, és visszaadtam volna, de visszaadhatom ma is. Megmondom csiripiszlinek, hogy tréfából vettem el. És hangosan csikordult a kavics, indult gyopár. De édesanyánk utána szólt, Csak olyasmit mondj, kisfiam, ami igaz. A leghelyesebb, ha ezt mondod, Bocsáss meg piszli. Éreztem, bántaná édesanyát, Hogy én is hallottam mindezt. Beosontom hát hegyen a szobánkba, És a konyhán át akartam fellopozni a ház mögé, A gyümölcsös kertbe. Ez alatt azonban édesanya is ment a konyha felé, és az ajtajában egyszerre csak szemben álltam vele. Tovább akartam menni, de megfogta a karom, és a szememben nézett. Ekkor már holdvilág volt, meglátta tehát arcomon, hogy tudom, mi történt. Beszélni is kezdett tüstén, de most már izgatottan és neheztelve. Semmi ok sincs rá, hogy ilyen komoran néz, kisfiam. Olyan megdöbbenve nézel, mintha tudom is én, mintha talán lopott volna gyopár. Pedig ez nem az, Kis akarom mondani még egyszer, hiszen az rettenetes volna, hogy az én kisfiam ilyesmit tesz. Nem, nem, dehogy is? Ez csak egy kis, csak egy kis csíny, huncudság, meggondolatlanság, meg egy kis füllentés. Na no és hát, mondjuk így, csenés, de nem rossz nem abból. Meggyopár jó. Igenis jó. Ebben én biztos vagyok, ha néha nem úgy látszik is. De majd meglátod, hogy nekem van igazam. Ne néz már ilyen sötéten, kisfiam. Hiszen ezen tulajdonképpen, ezen a csacsiságon és meggondolatlanságon, ezen inkább csak mosolyogni és igenis nevetni kell. Kimondta még egyszer, nevetni, de ekkor már meg megcsillant a holdfény a sűrűn, egymás után legördülő könnyein. Szervusztok, kedves kis barátaim! Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat!